Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulna muhammed wa ala alihi was habihi wasallama taslima ktheera Allahu jalle wala falenderojm vetëm për të ndihmën e falë kërkojm lavdota dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote Tëndrulla zar kem përmendur se nga e kaluara, veçanërshë nga kohërat njerëzëve të mirë dhe vëtë shumë, mund të përfitohet shumë. Dhe kemi thënë se që kanë në gjare që ka ndonë kone për i gamberit, sallallahu e sallem, po dhe pas ti të këtë gjeneratët e vlefshme të ndërshme, janë në gjare që ka shumësi me dhe një duhet të shërbehim me toë. Andaj kime i filuar që të rëfemi nga këto rëfimi, nga këto nëgjarje edhe të nëzirë në njësa nga dobit praktike që në duen për jetën ton. Në takimin e kaluar, kime përmandur një nëgjarje mes pejgamberit sërë Allahu e sëllëm, Ebu Bekret dhe Omerit, radhjallahu ta'ala anëm. Sot, kime një nëgjarje që në këtë nëgjarje nuk është pejgamberit sërë Allahu e sëllëm. Më fu janë dy njerëz shumë të dashur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dy njerëz që kanë pasur një pozitë të veçantë edhe në kohën e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Aishor radhiyallahu ta'ala anha, nëna e besimtarëve, ka qenë një grua shumë devotshme. Dhe ka qenë shumë e veçantë dhe specifike Naspekt në, në Durrëzën, ka qenë shumë bujare. Në një teatër Abdullah ibn Zubejri ka qenë djali Zubejri ibn Awamit. E Zubejri ibn Awamit ka pas grua Esman mbien e Abu Bekrit, që bie së ka pas Aisha teza. Nga sa Aisha radhiyallahu taala ne bie e Abu Bekrit e ka pas Esman mutur. Dhe duke pas parashë këtë afërsi të Aisha me ibn Zubejrin Ibn Zuberi ka pas një mundësi që dhe të tëtë shpesh me e vizitu ajshën rrëdjallahu të alanha e ka vizitu shpesh kamësu shumë prej saj madje si kërse ka në sahion e Bukhariut e që përmen uru ibn Zuberi blahu i Ablaj Ibn Zuberit thëtë se njëri më dashën për ajshën pas pe i gamberit sallallahu sallam dhe Abu Bekrit nuk ka pas se Ablaj Ibn Zuberi Nën Qet Abdullohun, Aishë ka dashur shumë këtë djalën e motrës. E ka dashur shumë. Madje ka përmend se pejgamberi sa më ka një normal babën e saj e bëkrin, pastaj pe njerëzve ka pas Abdulai ibn Zubairin. E ka dashur shumë. Dhe e ka qenë një ofërtë. Dhe ibn Zubairi të ndërrua, do të kemi mundësi që në të ardhmen të shpalosim edhe rast të këtij njeriu të madh. Ka qenë shumë i devotshëm, ka qenë i trem i madh. I guximshëm. Maje ibn Zubairi kon zërodh dash fëmiu i par i muhaxhir bashkallind në Medinë. Kur janë shpërngul muhaxhërat në Medinë, domthonë ibn Zubairi Abdullahu, djali i Zubirit është fëmi i par që ka lind. Ma e dytë kanë për Aishën, nuk kanë u qoft lesum, dihet nëna besëmtar vlera e saj dhe, dhe pozitë e saj tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa ibn Zubairi këy ka qenë e shumë e shumë vlera të tjera që kanë të bëjnë me kët burr të madh kanë pasë a fërëzit madhe dhe dëshurit madhe me zveti. Mirë po, subhanë Allah, kanë ndonë me së një fërkim interesantë. Kanë ndonë me së një lejë, nëmonë shkëputje në raporte. A i shërra dhe Allah e talë anha ka qenë shumë dërdënse, shumë ka dhonë. Ma di me një rast, i kanë ardo dhuratë diqka, edhe ke që ka pasë ka dhonë. A e gruaja që ka qenë me Aishën, një lloj i kanë ndihmë ulë shoftore e saj, një lloj ndihmëse, i ka thonë sinale do po por sinale, të kishum leq buk për iftar. Nuk kem çka mësu në iftar, thonë pse s'u thasë se kum harruat. Atë shoqes ka bërua fara për vetën e saj. Kjo ka qenë Aishja radhiyallahu taala anha. Më djan, gādi sher apo mëson sadaka, Aishja ka shit sa në që sikaport durr shumë disa sa ndo durrës dy i ka shitë me shumë mëson më sadaka nuk ka mujt me e tu pas të të ka. Edhe kur s'ka pas, ka shiit për me dhonë. Edhe këtë vëprim të ajshës, radjallot të alë anëha, dhe me thonë, me një rast, nuk ka mujt me pranu i bën Zuberi. Kur ka të gjusë e ka shiit, një gjështja, një gjëtë saktuar e ka shiit, për me dhonë së të dokë. Edhe Allah i bën Zuberi ka thonë, nëse vazhdo në kështë të ajshëja, radjallot të alë anëha me bo, Onë e ka me nalë ata, se loë kësë me bo. Dhe onë, e pengoj nga, dhe me dhonë, shfridzimi i pasurisje ka. Ose kejnë që ka ka, po për të me don. i dhonë. Imrin kjo lejmë ajshës, radiallahu ta'alanha, se i bunë zëveri ka folë për ta se janë alë pasurinë e saj. Edhe, nuk e lenë me dhonë së da ka. Edhe lëndohet shumë ajshës, radiallahu ta'alanha, lëndohet shumë ka këfjallë e e thëtë, po zotona për Allahot madhë, se mos i foli, e më përzi e mu në sadak, më përzi në punë të mira, pasuritem, nuk i foli, e dhe kësë ndodhë, nuk kalojnë dit, kalojnë një kohë, edhe Allah i më nëzberi e shese ka ka bu, e shese ka bu, me dërëtejtë diçka që si ka hije, ka ndërhyjnë diçka që nuk ka hije, se ajë që nuk është e papjekur, ajë që nuk ka medirit, ajë që Aisha Kadiq ka di që ka pëpënë. Dhe fillan Ibn Zuberi me kërkur rrugë me mritë Aisha, po Aisha këtë një kapështër rrugë, s'ka më ato. Nuk e pranën farë. Edhe kjo fillan tash me eshqecun mos të madhe Ibn Zuberi. Këtë abdullan, që jush, tash, kjo s'për janë rrugë, kjo bëgjë për, për një me. Tënë tënë këtë rrugë, tënë tënë atë rrugë, s'ka mundë si. Diri së një dit, Abdo Misver ibn i Makhrama edhe Abdurrahman ibn Eswed ka qenë dy shok të i bënzuverit të kohës për i gamerit sallallahu aleyhi sallam thot, ama kryin një pun ata thonë qëfar punë thot, jo me shku të kë aishë radiallahu ta'ala anha e unë e bashkë me juve ju jo, me kërku lehe me hitë kë aishë mërana, apo ama mësë me i kallu që unë e me juve kërëtja e pa ja izë me hi mërana unë i bashkë me juve i gjuna në qafë e i kërkë i halala për ata thoin ta krym nga këtu. Shkojn tek Aisha radhiyallahu ta'aha te tret. A mushu nuk po dis se asht me ta i bën suberi. Nuk e din. Edhe Mihwar Miswar ibn Muharrama, ia pyet pranisme, thot o inen e besimtarve. A ko izmehi? Do kuptoj njeru i te Aisha me pyet, pyet je fetare, a ka thon ku pejgamberi sa ustrim çkaun këtros kaçi dietare. Aisha ka transmetu per misit katert ne fes. Ne çka do mohom? Unë ka të është mëtu me mire haditha. Aja thëtë po ka izë, urnani. Thëtë këjë misëvërë, thëtë a krejtë që ka jemë qëto? Thëtë po krejtë që jeni qëto. A ishë hejtë zënë që është me ta i bënë zëberi. E edhe hilë mërëna, e edhe me ta abla i bënë zëberi. I hudë dhe në qafë të zëzë vetë, zë i kërkanë halalëk, e qanë me latë. Aja thëtë heqë, së e lë Jemi zotu për Allahut madh, s'kamun kthim avllaj. Ai bënie jekta, to i, i, i bëri dhe on nëna e bashëtarve. Po ti na ke mësu kështu te pejgamberi më ka thon kështu te tentoi me nejse do me Aisha radhiyallahu taala anha. Ne sadikure bindin edhe Aisha radhiyallahu taala nga do të pranon, i bën halal i bën zverit edhe tash çka me pozitimit. Ës zotuesë nuk kam i fol. Atare për me shpagu zotimin e saj Dhe uh, me thonë Aisha radiallahu ta'ala nëha, vendosë me i liru katërët rabë. Në atë kodë unë ka pasë rabë, edhe i kaniliru, kanble, iliru, mos be, mos rab. ka liru, ka mblej, me liru, mësë me konë rabë, këtë qenë shtredni rabë, edhe i ka liru katërët rabë me këtë rast Aisha radiallahu ta'ala në hapëtën. Edhe është pajturë, suj me i vëndëzëverim prapënë, jetën normalë hapëtën. Qëka më marëm për këti rase të në nërullë dhe zë rapëtën? Pësi me të noja e parat e nërodhët dheze që kam marim nga kjo është se një nihu duhet me rujt gjuhën e ti nga se nuk e din se një fjallë sa mund me qenë në mund lënduze për dikona për nështëa nuk mund është ti me konë i vedi shumë për peshën e fjallës që mund të këtë dikim të dikusha për e dëndan diken veç anërështë kur bëth fjallë për dikka që aje din mirët dhe Dhe qka që dikush me të dënë më ofru të ka laute bare kohetare Si kurse a ishe radiallahu ta'ala në hapë Ndaj edhe kjo rast Edhe shumë rast të të të reja japë një kuptu se Sa është më nësi njëri ju me e Më në gjuë gjuën e ti Kujtas Nga se lendim me gjuë është nga lendimet më E të fështira për të riparu uafën Të onë Më nëshme e lendu njërin formë në ndryshme Mirë po lendim me gjuë është shumë i fë kurna em son si me komunikume prindë sot wala vale, tequlehuma ufin mos ju thuj uf shkoj s'ka thon mos i shtyj s'ka thon mos i jo mos ju thuj uf qase gjuha lëndon kur prind kërkojn diçka për shembon uf më këlohet mu sa so, kërkesë ndiki kja lëndon ose për shembull ëë në rast se dushmë njëtë njët me një përdyshme me kon njëri i kujdes me djunë ti apo veçanërisht tash Kër bëhet që e përshamu dhe përdikon si i për nëzëberi, ka shi i ajshës, ajshë e ka shi në e vjetër, ajshë e ka mësu i për nëzëberin. Përndaj, njerën me rrujtë gjuhën e ti, maksimalin nga se tash gjuhën, më tlen, të lenë plagë me dhëritë të pashërushma. E dyta, që marmë nga kjo rastë të nërgëzër, është e njerëzit kërë janë të afer me zëvete, sa ma të afer që janë me zëvete, raportinë më Përshamut, kështë thonë Ibn Zuberi për dikon të lardikon dhe që të fjallë, a kështë thonë e të qyrë pun të veta, a, si shprekë, ama Ibn Zuberi, Allahu, me jethon, e thonë tezët vetë kështët, të ke pasë për asu iqë për afërsi e kanë, pa dëshimëse, më thonë, e kanë dhe kimin e vetë. Përëndaj, njerë sa më të lidhër me zvetët që janë, sa më të afertë me vetët që janë, duhetin halamat kujtës Në mënyvën se si, se komën si mu lënumë më shumë preket, më shumë pëjtë e jepëtëm. Dhe që ka istomi si në mësën që ne me i rrujtë maksimum raport me zvete, me pas kujdes, me pas në elegance në raporte, me pas një farloj, një farloj kujdesit të, pës, të pësacëm në silin mes me zvete, apëtëm. Gjithë nga e që marim këto është se, me gjithë dhebëshmënin që kam pas, me gjithë vliren që kam pas, me gjithë ta mund nga bojnë, apëtëm Ma nështë i ka kërë asem e kuptu se aja është shëqëri, evleshme, endershme, engritur, me gjithat, me gjithat, ju ka ndodh me zvetëme, po asë fërkime të saktuara, ju ka ndodh. Mirë po këtu fërkime, e veçante atyre ka qenë se nuk janë shëndur në armicijë. Të dalën, kërë përshambull në medikon, mund është me pasë, përshambull në mos pëjtim caktum, i lëndum, dhe të kalon pak zbet raporti ullet nivelli i lidës, ndodin këtë sana. Mirë po jo, me kalu në armisi, i me kalu në rënim të ketë që ka pasë të kalorën. Përshambull, kërë është lëndu Aisha radiallahu talan ta nga Ibn Zuberi, a ka folë keqë për Ibn Zuberin? Mi dhënë, a i fartëmija, a i me më kalzumë, ja, s' ka E ka rujë gjuhën apur. a fërmë A njështë të fatkecështë Kalojnë me vite me zveti Prishën për pak, pas taj slojnë sen Pa thonë për e të rinë, ka lehet për mu Rrujën e të kalumën Për hatër të kalumët, për hatër fjallat mira Zbam me fola përdo Khalid i bin Validi E ka pasajnë të farojnë Fërkimit vuk në mesad i bën e bën e bën Kasi. e kasin Dëtë shok të pegamberit Sallallahu a sallam E edhe një n Radiyallahu ta'ala Khalid ibn Burima, diftor ruktullahut, ibn al-Jilani. Kaq kur njëri tek Sad ibn Abi Waqqas. Edhe ka fundu me fol për Khalid ibn al-Qishia. Po abrasaj edhe me ty ka puna, edhe me mua që sot. Ka dashur më së isi Sad më fol kaç për Khalid. I thonë, "Më, kanë dal është, kanë ajë që ka mes me me Khalidit, s'ka arrit më ne nivelin e fes." Domthon, na kena pun problem pun dunjoja. Ama fene ke na lënë? Halo vllazën tim. Halo robullautin tim. Jam keq për të slasur. Pse as nuk mund të morrë në punë saktumë, kë punë tjetër është? Ama jë me rënu, a e ka njërë fatë njështë, ka më rënë. Ai kanë er fort keq që shumë janë që s'kam mund të pa sukses në punë saktumë. Ju ka shku diçka në është të punë saktumë? Rregulla është te punë. Ndodhin këtu janë, madje ndodhin fërkime të caktuara. Shejtani detyrpun s'ka. Përpo më ranu komplet kaluaran. Më vul keq për të ekselëruar. Që ka një për shambull, vlasti Jusufi Talisa. Ska në qenë korekt me Jusufi Talisa. Pat ke cish, vla po se s'ka qenë korekt. E kanë udhën bunar, padrecisht. E kanë donën nga baba, padrecisht. Gjitha ato situatat, fshtira, ja kanë s'il. Ja kanë komplikujete në Jusufi Talisa. Biga njak, pak pakurqë. Masa e sa viteve. Masa e sa viteve. A ta ka në pas bini se ka vdejkë, Jusuf Helsa Edhe kur ka qena i problemi me Vlaun e Jusuf të asem, nga nona që ka pas Në no, më, Jusuf Helsa më ka dosh me e nal Vlaun a fërbeti Edhe E ka vendos një Në mund një anë dvogel Të mrejti të pun E ka vendos në Thesën e vlau të jafen Edhe ka on, ejju, ejju, ejju Karavan Inne kum lësari kun, në mes një vë është një hajnë, një kushka vjedhë, ka një qëka, një ka up, ka në ka up e në, e mretit, ka në halakat një kundënë, edhe ka në halakat e i suve sa më koni meqëm, që ka njësë më sparipi, vlad vetë, lipa të, lipa të këshë spejgjone, kër e ka gjet, a, që e gjetëm, që kjo pas ka marrë, Jusuf esëm i ka thonë vladë dhe të më përpara, ko me mbojë një fardoj që është që i dhe hile për me të nalë t'ju, pëse ka pasë tjera dobia, jepëm. Edhe kër e ka nëzirë për i sajë, ata vlazit tjerë që ka thonë, i njësë rikë, fëqad sërra ka ekun lehu min qabëllë. Nëse që kërë ka vjëdhë, së është që di, që është që ka vjëdhë edhe vladë ti para t'ina, Zilija atyune që kam pasë dhe Isufit s'u ka shkym asë as për zdek tja për. Ata Isufit ku një gjallë sa i, po këta kam pasë bine që ka vdek. Në Isufit për për për dhe syu, sa mund me konga njere mundez zjarë i zilis e ure të si njerën për zdek tira atësë lëjnë. Edhe Isufit e kam shëjt vejt e kam hëlla së këtë bobura. Hëlla së këtë bobura. Ku ka vjetë dhe Isufit ka lisam. E këni gjithë bunoninë pa bigaj r këni write the baba për ta. Po Kurdhi, pse tash po shpifni? Ta Allahon avant. Njësku ku kan mos pajtim, e dimë në sku, deri në vërtet, shpifjes akuzave. Prandaj po them, me pa sfërkim caktu, mos pajtim, i follë lëndimi, kanë me det caktu, me nduhet këto sa nëmin njerëz. Nuk bën me lu me nduot. Gasa shejtani i keqburdur. Por ja çë nduot njerëzë me njerëzën me kjo. Nuk duhet me lu me skalu, Allahon ruaj në armiqsi në rritje në shpiftje ngasë shejtani nuk e ka dhënë rahat këta armiqsië. Derisa so nuk e ka qenë konflikt ato në rrugën. Prandaj edhe ata kanë që njerëz, që ata kanë posht mundsi mbulëndu, edhe ka gaboi për zberë. Mir po, larg qaso me kalon armiqsië ndorëti, tani më bëu pole, parti kë poleme, po a, s'ka mota, s'ka ja, kushtat. Ka, mba, ka qenë shumë të kujdesshëm. Prandaj shiko, edhe në mos pajtim, edhe në fërkim janë shëmbull për ne vë. Në gëmsime që i marim nga krasë dhe ndërën vëzër është se njëriju kur të gabanë duhet me kërku falja. Fakë kërkin falja është, bella i të cilësishëm e madhahumë dhe më babanë allallë. Nuk kërëtasht më përzinë në këtë punë, nuk kërëtasht të fjallë me thonë në në, nuk kërëtasht. Nuk kërëtasht. Dhe gjithashtët njëriju duhet edhe me këmgull në pajtimë. Edhe me këngullm përfitim. Shekho bashamul kamut i bezveri, më thon, unë i çova një arz, ç'po don? Po rishona. Ja, ja. Te kepota na bashamul kush do kuft? Do të na subhalla me, me, me vllat vet, me bamit vet, me non vetme, me, me të afërt. Ç'po don, ç'po don? Asnjë gjë. Do të me këngullm, më ekziston në formë tjetër që më rikthy situatën normalitet atë. Ja më leju që Qase Paula po mund të të lënduam, po s'e vërtet. Por tash duhet të insistoj për më erdhë ky situatë në normalitetave. Shikoi po zëreni, çka skapo? Bon? Pse? Qase Aisha ka shënuar thjesht Radi Allahu Taala. Veçanërsisht kur bëhet fjalë për një grujë që ka msuftë fe prej saj apo. Prandaj, ndër insistova. A e, edhe, edhe më upojtu, edhe më ulit, po më msupti tinë apo. Ka një moment ku unë lash. Mund për shembos me ta kap telefonin. Fuaj më zaktume. Nështu i vëllë, unë e thira, se kapi. Insistam, me... Se ti ki dobi për kësej pune. Ti ki dobi. Që i përsham për dunja, së so insistojmë, apëtan. Nëse dikur në kini një interes në këtu, më shkën, s'ker, më shkën e petë së gale, rinë kërë e pretë, sepse ki dobi. Kërë dobi e ahireti, të përnë zbën e sauber shumë, apëtan. Unë e thira, vëllë, kesh, njën, vëllë, se... Më në pak ma imponu Jahja ibn Maim o konë shoku i Imam Ahmedit Rahimullab. Shra ka ka posë? Bashk kanë cunë hadithë, bashk kanë jeturë. Jahja ibn Maim o konë nga djetarët e mdhajt hadithit apë. Kanë dëgju se njerë më amën Khalid el-Hadza, qëta ka posë amën? E ka një hadith, që është më rëndësi me marë Jahja ibn Maim i Petin apë. Ka shku kur ka shkutaj e ka gjithë smutë. Kaon të qatë i kaon lëmbërë, Ëm smut ka ka xema Allah e hadith. Ka dhem smut. Apo. Sa çuditëta e hadith ka njëre, sa qale e hadith gjithkujt. Sa ka vlerë me të on hadithën apo? Me kon tipjes e transmetimit apo? Prandaj do të shbegim ulot. E ja himën mine kamore kanë gjejë shkrujt kont e të fërkuat të elmu. E çka dijë që shka për çajë di të fuet? Sa ka interes me mor hadithet? S'ka thon, ai ndaj me mos ndaj. Jo ola që ndonjë Më më vyjnë hadith, më më vyjnë në kamë interes nga e dobi. Daj me kohë njërë për të mirë, me kohë kone... njërë, jë me thonë, unës të në qmona, për hakë, së prejshpun, që a ko gale. Pëse moj vete në naltë, me ndje madhë, unës të si thë matina, unës shkaj aty. Kër bëhet fjallë për me mësu, s'ko gale për. Pandaj, kër e ka, e ka fërku, e ka bëhe, e ka marë, me të mirë e ka marë, njëkur a ju që Edhe, taash... ja bon, ka kazu hadithin. Kur ja ka morë hadithin, ka dhonë, tash mund shme dhekë. Unë e morë atë të amën, tash, Allahu vë rahmet bëhë të gjithë. A të guptim që, unë e morë atë të bëjnë të amën. A në ju në kuptim që, e morë atë. Dërë sot e ma nuk lërgona, pëtë. A daj, nëse njerë i qërë me kërë me njerën, qërë me kërë me Allah nëzë gjithë, pëtë. Me bëhë doa, do në e bëhë doa, pëll do do, do, do, do për ulj ozat ozat më kërku më kam thulje më kam thulje o vale? gjde parulje, gjde allah çdo përulje çdo thyrje për Allah ty çfarë Allah për thapta më jo më lutë patai ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil allahu i përgjigj dat di që nuk e ka përgut i ka onë qysh është përgut me konjë ja rasul allah qysh më qysh gutë njërin do ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë U luta, u luta Allahu subhaneh ve lekit punëkë. Jo, lut Allahu Xhelal Xhelal, luta. Luta Allahu Xhelal, luta me vite, me vite për i punë. Për mëso ma gjendjen, fam ma gjenoha, dorëkët punë, luta. Apo ju du të gara el arkit punëkë. Pastaj dha njëz me kumul për të mirë. Më shku. Që do të ndjesh sa haqit mëson, ndoshta nuk sillet mirë me ty. Shpesh punë. Bo sabr. Bo sabr. Amë jamë shkuën jeri me me namë me më shku me Me pozica këtu, me më dhaqë, me më dhaqë, me më dhaqë. Jo, dhe se shkanë kështë. Dija miret. Dija du të me ku më desët, me kërku, me kërku, me insitu. Jo ishë dija, qëka do qofë që ki dobi për asajnë kuptim të ahiretet. Kuptim të përdunia zë banë mundë në që muafër. Në kë banë njëri mundë në që muafër, përdunia apër. A më për dija, për mësim të fest, për afrim të kalagjër le ora, sh Ibn Yabasi ka shku në morë një hadith të një prej shokët përgamerit edhe ka gjithë flajton ka unë grevdoj lof najton e se ka di që është Ibn Yabasi ka unë fatë talebe edhe ka, ka e ka prit Ibn Yabasot ju më shrate dira shpisit do në era e shketines është shumë e ronj do në zali të shponsuj të ftyrën të qëmena ibn Yabasot radiallahu Po madjeqtë zolli fytyrën madjeqtë. Nuk ka se ç'mund psir besoj. Derisa u chuaj përgjumë ta. Kur u zgjojmë do dal kam e ka dhënë gjalla. O, një djalë po pret para derës. Kuro dole ka paën në avas. Kam preskallzojsha vut. Nuk shënoj kazu. Ti fukë pasu unë marr haditin të mëcetuti. Sabur. Me pret pesë zakika sanis derse shkum ngat. Pa 2 minuta. Sabur. Nuk mosh më mësuhu fenë, pa posabër, aftër. Ka da ka dalë, rëndaj për të mënë që e, një du të me insistu në të mirë, si kurse i bëndzëvejnë, ka gjithë rukë, dikur, s'ka gjithë fyrë, di, fyr, di shokë e ti, me shku me, me hiotër. Gjero të më vëzër, pjasu që mënë më tërë është se njerëzit shpeshtë nuk din mund gjin situatat saktumën. Edhe gjithë shmërija t'yre bënë shërën, për shamun, Aiçi që i kanë dëgju, aiçi që i kanë dëgju Abdullaj Bozuberin. Do më kanë kurë kaqon kët fjalë. Ka mundi Bozber, mas fali shtuta. Të na ket fjalë se më një uajëshë lendot. Kaq akë smarfon këtu pun, ti smarfon. Por as zgadit më gjin. Ose kët fjalë ka dalzu a është mëse ka dalzohesh kët fjalë apo. A do të nuk di më gjin. Ku mund më, më pas incident mes njerëzve. Me pas konflikt me ku një merë që më ditë më çmusi. Jo më, jo më ndi zjarr, po më fik zjarrin aty. S'po them se diku ze bën këto qëllimisht. Ka njerë që bën qëllimisht. Po ka njerë që nuk e bën qëllimisht. A mangament e lesia. Valla kjo është fona, çfarë fol ke për ty? Po mos aden çfarë komplikim mush me këtë fjalë. Mos e bardh këtë fjalë. Ka Alniet e Hasan el Basri Orahim wallah. Te Hasan el Basri. Edhe ka thon, valla isha nenaj kë anjuni që ty po të lasa pardon per ty apo hasni masë hasni hasni më shoku i imash mot i ka thon e më vajtë së shejtanu beridën gjerëk anogjet shejtanit postier tjetër postia se apo bon fjalë së shejtanit apo po postier apo vanijem postier ti bonu postier po i fjalt mira ke sh në nivel çash të kalivdu një oni ka allah është problem çash po do i ke ç'shto pa apo kur ka vëllçia pa pashati shuj Këshoj se keni hequr, mos baj mos më, baj fjalëçia. O sfut flak me njerëz apo. A shi ky, çfarë incidenti ka shkak turpsa pasqoni me maçun. Te ke shpërtil ti çfarë pune, e mos bëri dikur i kisha më pas nga gabuar, i haru ke punë po, e ka baur. Është normal kura qenë o oh, njerëz tani ostegajshme, me kunitë me maçun, me kunitë me maçun, çjmë pa i thumë me njerëzve. Me kunitë me maçun çjmë liftu di kan. E kuini magic, çu çu shmelli nëse ramës vetë. Mund të kesh me një vëmendje, po do të ke filon apo. Ka pak me rrit sprish punë apo. Ai nëstra dëm pak, po jo çash apo. Rrit e ka pak sprish punë apo. Pse? Për i bashku njerëz, me lidh njerëz, bën ka pak me rrit dozën e lavdatorës, sprish punë apo. Këndikon ran. Kjo është një falloj, një falloj a dëshire për më bomirë. Po. Sprish punë, zorror skonta, kurrë s'ko zorronta. Ndaj sprish punë apo. E kuini kujtaso. Po se kaj njerëzit doonë nuk dinë mësirë e bojnë të më të më të madhëtunë. Dhe e fundi që nuk përmënë të ndrosën nga dobitë, se dobitë shumë të nga kjo, po nuk me përfundupej në të se, ta, është se a ishte radiallahu ta'ala anëha e rëzotu. E njerë e rëzotu, po paca këtu, për shambull paca këtu zëzotimin që është këmë e bapënë, si foli. Po nëse i foli që do, ka ndodhë, s'ka caktu kur gjapë të nehe. Që ka njerë e thëtë, nëse i foli, një kurban ka me thërë, e caktënë. Ka me nxinu 30 dhe një folë që, caktënë. O, është, Rëgjallan nuk e ka, ka përmenë zotimin me shkapën, e ka nënë të hapur apër. Korelen të hapur zotimin, të me thënë, nëse s'ka caktu, atëre shpagimi është si kërë shpagimi i betimit. Çish shpaguimi i betimit, ku ne i betohet pa sha Allahun që të punsej. E tani e bën. Çish paguhet kjo punë? Shpa, shpaguimi i betimit është, do më lëshuni Rrbi në sekondë, sot, sot skoro më shu. Pastaj e dyta është me ushqy dhë të fukara ose me i vesh mbath. Dhë të fukara i ushqen ose i vesh mbath. Bardh gamoti çiki. S'ka mundësi as me ushqy ajrën tre ditë atë pun. Ç'kjo është shpaguimi i zotimit i betimit. Edhe i zëtimit të përë. A i shë e ka në të hapër. A i shë e ka mujtë me thonë që një rabë përshëjë u krypë una. Jo, ka mështë e këmë caktu katër dhejtë. Ma shë i ka insistimi të parëve tonë, dhe me thonë që me shpagu më njënë më të mirë. Pësët njerët edhe në to që e ka caktu feja në gocjënë. Për shë më thëtë, i kimi një të rritë, a bëmë bëmë bërë dyjë, se vëllë ata sku mo pazar në limit ja, ja. So një ka so tij, ap, jo jo sa ka me ju ne rob 40 kemi shuar sa ma pasme kë kon për lart manduam djegëm rrugën vetë apo jam jo jo me negocium me kompromis pazar me ve apo po nëse feja ka un kaç mon okej okay, çto po po vesh çajto pak ku është ai se më sigurt apo andaj në vetë në shkollë më sigurt më mirë për shembull ka kod ose anë që kandidator mos pëtim në tyna në rregull e merrni mendim por më mirë është aty ku kam mosmajtime të fuqishme. Me, me marr më din më i sigurt, thonë. Bankë jo spish pun. Po më marr më sigurt, thonë. Se Sepse më merr këtë mendim kur kur thohet që ke bëu keq. Kur më themë këtë ydre, kodi kur si thohet që ke bëu keq apo. Shkam më sigurt se gjithmonë. Ata janë kur të interesum që para me të për para llogë më të kont pasur. Kjo më rënë si është. Para llogë më kont pasur. Edhe pse ndoshta në çirë të dunias ka mundsi diçka mund dëmtu pa tham kushtimesh ato. Vaj basho. Se ka pas obligim 14-tën, absolutisht. Po i ka vona sa më tepër që më shpagu fuqishëm me eçrënjos komplet atë zotim që ka er paralloh se nuk i foli i Ben Zuberi te. Prandaj, një do të past fënën e tij primore. Duoj gjithmonë me një ato që është më e sigurt an fënë e tij apo. Aja që e nxirr për lolt më façëbardh. Kjo më rënsihet. Jo më shtrëngu, jo më me mor mendime ato që ndoshta me këmbgul në ato që feja se kam obligimë. Jo kështu, mirë po në situata kur ka më spajtimi rrë djetarëve, ose kur është nivellit se këtu më fetarë, mos e bo pazarë për më poshtë, po kjo që ka mund në shtu pak më naltë, për me dhëmë pak më tepër, kuptim të ato që është më e sigurët edhe më e devësëm të kalavë të bare këtë hala. A dhe i kjo është e që, po të është me thonë me këtë rastë, mës Ajshës rodhëllona dhe Allah i bën zberit që kanë dhënë më sipër po, alhamdulillah nuk ka zgjat, janë pajtuën këtyp prap edhe na japën mësimin e durrë edhe në këtë situatë. Që edhe kur janë në mospajtim, ata kanë çfarë mëdhon nga se kanë qenë shumë të pastër të sinqertë dhe vësur për Allah të manduan. Allah na përmesoi gjendjen tonë raport me zvetë, Allah na pajtuoft e na mësoft si me komunikumë njëri-tjetrin, ndarëjt Allahu xhallahuola nga lëndimi i njëri-tjetrit nga mospajtimet. Në me qanti, që në ti, në rritë Allah nga armicija që shëjtonit të të tënë me ndezë vazhdimisht në mesin ton, edhe me në shkaktur probleme edhe katsafytin me zvete. Allah në rritë, e në përmësot gjenjen tënë. Zotë i shpërblev për rëmanjen, takomi, takimi në arshëm, inshallah. Më sëllë allohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë, mëllohë,